Леся Українка Лісова пісня Драма-феєрія в трьох діях Спис діячів Пролог Той, що греблі рве Русалка Потерчата Водяник Дія перша Дядько Лев «Перелесник», «Лукаш», «Пропасниця», «Русалка», «Потерчата», «Лісовик», «Куць», «Мавка». Дія друга. Мати Лукашева, «Килина», «Лукаш», «Русалка», «Дядько Лев», «Той, що в скалі сидить», «Мавка», Русалка-польова, перелесник. Дія третя. Мавка, хлопчик, лісовик, Лукаш, куць, діти килинені, злидні, мати Лукашева, доля, килина, перелесник. Пролог. Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим простарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерети, а в одному місці – в яру зелену драговину, то береги лісового озера що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро, потім по другім боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика. Таємнича, але не понура, повна ніжною, задумливої поліської краси. ПРОВЕСНА По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон трава. Дерева ще безлисті, але вкриті бростю, що от от має розкритись. На озері туман то лежить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, блідо блідоблакитну воду. В лісі щось загомоніло, струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу вибіг той, що греблі рве. Молодий, дуже білявий, синіокий, з буйними і разом плавкими рухами. Одежана йому міниться барвами від каламутно жовтої до ясно блакитної і поблискує гострими золотистими іскрами. Кинувшися з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Туман розбігається, вода синішає. Той, що греблі рве. З гір на долину біжу, стрибаю рину, місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди, бо весняна вода, як воля молода. Він хвилює воду ще більше, поринає і виринає, мов шукаючи щось у воді. З поміж латаття винають потерчата, двоє маленьких, блідненьких діток у біленьких сорочечках. Чого ти тут облудиш? Чого зо сну нас будеш? Нас матуся положила і м'якенько постелила, бо на ріння на каміння настелила баговиння і лататтям повкривала, і тихенько заспівала. «Люлі, люлі, люлята, засніть, мої малята!» «Чого ти тут шукаєш? Кого ти тут шукаєш?» «Тую русалку, що покахав я з малку, бо водяній царівні нема на світі рівні! Збігав я гори, долини, яри і звори, Милішої коханки нема від озерянки. Зіб'ю всю вашу воду, таки знайду ту вроду. Він бурно мутить воду. Ой, Леле, не нуртуй, хатинки не руйнуй. Печера в нас маленька, що збудувала ненька. У Бога наша хатка, бо в нас немає татка. Ми спустимось на дно, де темно, холодно. На дні лежить рибалка, над ним сидить русалка. Нехай його покине, нехай до мене зрине. Потерчата поринають в озеро. Русалка випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи долоні. На ній два вінки. Один більший – зелений, другий – маленький. Як коронка перлови, звід нього спадає серпанок. Русалка. Це ти, мій чарівниченьку? Що ти робила? Русалка кидається немов до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всю ніченьку про тебе, мій паниченьку, Ронила сльози дрібні, збирала в кінви срібні, безлюбої розмовеньки сповнила вщерть коновеньки. Сплескує руками, розкриває обійми, знов кидається до нього і знов минає Ось кинь на дно червінця, полються через вікінця. Дзвінко сміється То се у вас в болоті Кохаються у злоті Русалка наближається до нього Він круто відвертається від неї Виром закрутивши воду Найкраще для русалки Сидіти край рибалки Глядіти небо рака Від сома та від рака Щоб не відгризли чуба Ото розмова люба Русалка підпливає близенько, хапає за руки, заглядає в вічі. – Вже й розгнівився? – лукаво. – А я що знаю, любчику, хороший душегубчику? Тихо сміється, він бентежиться. <рес> – Де ти барився? Ти водяну царівну зміняв на мильниківну? Зимові довгі ночі, а у дівки гарні очі. Недарма дарма, паничи, її носять дукачі. Свариться пальцем на нього і дрібно сміється. <сум> Добре я бачу твою ледачу удачу, Та я тобі пробачу, бо я ж тебе люблю. З жартівливим пафосом. На цілу довгу мить тобі я буду вірна, Хвилину буду я ласкава і покірна. А зраду потоплю, Бо ж не держить сліду Від рано до обіду, Так, як твоя люба Або моя журба. Той, що греблі рве, Поривчасто простигає їй Обидві руки. Ну, мир миром, Попленем понад виром. Русалка береться з ним за руки І прудко кружляє. «На виру, вирочку, на жовтому пісочку, перловому віночку, зав'юся у таночку! ух Ух!» Вони ухкають, бризкають, плещуть. Вода б'ється в береги, аж осока шумить, і пташки з граєми зриваються з очеретів. Посеред озера виринає водяник. Він древній, сивий дід. Довге волосся і довга біла борода в суміш з баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому барви мулу, на голові корона із скойок. Голос глухий, але дужий. Хто тут бентежить наші тихі води? Русалка з своєю парою спиняються і кидаються в розтіч. «Стидайся, дочко! Водяніться рівні, танки заводити з чужинцем! Сором!» «Він, батько, на чужий! Ти не впізнав? Се ж той, що греблі рве!» «Та знаю, знаю! рідний він, хоч водяного роду! Зрадлива і лукава в нього вдача! Навесні він нуртує, грає!» Рве, зриває з озера вінок розкішний, Що цілий рік викохують русалки. Лякає птицю мудру, сторожку, Вербі вдовиці корінь підриває, І бідним сиротятам потерчатам Каганчики водою заливає, Псує мої рівненькі береги, І старощам моїм спокій руйнує. А влітку де він? Де тоді гасає, коли жадібне сонце воду п'є, і скелиха мого, мов грив, неситий, коли від спраги никне очерет, зоставшися на березі сухому, коли вмираючи, лілеї клонять до теплої води головки в'ялі? Де він тоді? Під час. З сеї мови той, що греблі рве, нишком киває русалці, ваблячи її в тектизним по лісовому струмку. Тоді я в морі, діду, мене на поміч кличе окан, щоб не спило і в нього чашу сонце. Як цар морський покличе, треба слухать. На те є служба. Сам здоровий знаєш. Геш, тоді ти в морі, а мені, якби не помагав мій друг одвічний, мій щирий приятель осінній дощик, прийшлось би згинуть з парою. Той, що гребля рве, незамітно ховається в воду. Татусю, не може пара згинути, бо з пари знову робиться вода. «Яка ти мудра! Іди на дно! Доволі тут базікать!» «Та зараз, тату, вже ж його немає! Я розчешу поплутаний сікняк!» Вона виймає за пояса грибінку з мушлі, чеше прибережне зілля. Ну, розчеши, я сам люблю порядок. Чеши, чеши, я тута підожду, поки скінчиш роботу. Та поправла, таття, щоб рівненько розстелялось, та килим зрязки пошивай гарненько, що той порвав, пройди світ. Добре, тату. Водяник вигідно вкладається в очереті, очима слідкуючи роботу русалчину. Очі йому поволі заплющуються. Той, що греблі рве, вернувши стиха до русалки. «Сховайся за вербою!» Русалка ховається, оглядаючись на водяника. Поплинемо з тобою, ген на ростоки, під бістрі лотоки, зірвемо греблю рівну, утопим мельниківну. Він хапає русалку за руку і швидко мчить з нею через озеро. Надалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує. Ой, зачепились за дуб торішній. Водяник прокидається, кидається навперейми і перехоплює русалку. То се ти так? Ти клятий баламуте, ще знатимеш, як зводити русалок. Поскаржуся я матері твоїй, метелиці гірській, то начувайся!» Поки що буде, я ще нагуляюсь. Прощай, русалонько, сповняй коновки. Він кидається в лісовий струмок і зникає. Іди на дно, не смій мені зринати Три ночі місячні поверх води. З якого часу тут русалки стали невільницями в озері? Я вільна, я вільна, як вода. «В моїй обладі вода повинна знати береги. Іди на дно!» «Не хочу!» «А, не хочеш? Віддай сюди, вінець перловий!» «Ні, то дарував мені морський царенко!» «Тобі вінця не придеться носити, бо за непослух забере тебе той, що в скалі сидить!» Ні, любий, тату, я буду слухатись. То йди на дно. Я йду, я йду. А бавитися можна з рибалкою? Та вже ж, про мене бався. Русалка спустилася в воду по плечі і, жалібно всміхаючись, дивиться вгору на батька. Чудна ти, дочко! «Я ж про тебе дбаю, та ж він тебе занапастив би тільки, потяг би по колючому ложиську струмочка лісового, біле тіло понівечив та й кинув би самотню десь на безвідді». «А ж він вродливий». «Ти знов своє?» «Ні-ні-ні, я йду». Уже весняне сонце припікає. Ху, душно як. Прохолодитись треба. Водяник поринає й собі. Дія перша. Та сама містина, тільки весна далі поступила. У зліся, наче повите ніжним зеленим серпанком. Де-неде вже й верховіття дерев поволочене зеленою барвою. Озеро стоїть повне, в зелених берегах, як у рутв'янім вінку. З лісу на прогалину виходять дядько Лев і найбільш його Лукаш. Лев – уже старий чоловік, поважний і дуже добрий з виду. По поліському довге волосся білими хвилями спускається на плечі з сивої повстяної шапки рогатки. Убраний лев у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту. На ногах по столи, в руках кловня, малий ятірець, коло пояса на ремінці ножик. Через плече виплетена злика торба на широкому ремені. Лукаш – дуже молодий хлопець. Гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось дитяче. Убраний так само в полотняну одежу, тільки з тоншого полотна. Сорочка випущена, мережа на біллю, з виложистим коміром, підперезана червоним поясом, коло коміра і на чохлах червоні застіжки. Свити він немає. На голові бриль, на поясі ножик і ківшик злика на мотузку. Дійшовши до берега озера, Лукаш зупинився. Лев. «Чого ж ти зупинився? Тут не можна зайти по рибу. Молко, вельми, грузько!» Лукаш «Та я хотів собі сопілку втяти. Хороший тут, а вельми, очеред!» «Та вже тих сопілок долиха маєш!» «Ну, скільки ж їх! Калинова, Вербова та Липова. Ото й усі!» А треба ще й очеретяну собі зробити, та грає. Та вже бався, бався, на те Бог свято дав. А взавтра прийде, то будем хишку ставити, вже час до лісу бидло виганяти. Бачиш, вже онде є трава по межі рястом. Та як же будемо сидіти тута? Та ж люди кажуть, тут непевне місце. То як для кого? Я не боже знаю, як з чим і коло чого обійтися. Де хрест покласти, де осику вбити, де просто тричі плюнути та й годі. Осієм коло хишки мак відюк. Терлич посадимо коло порога. Та й не приступиться ніяка сила. Ну, я піду, а ти собі як хочеш. Вони розходяться. Лукаш йде до озера і зникає в очереті. Лев йде понад берегом, і його не стає видко за вербами. Тут русалка випливає на берег і кричить. «Дідусю, лісовий, біда, рятуйте!» З'являється лісовик. Малий, бородатий дідок, меткий рухами, поважний обличчям. У брунатному вбранні барви кори, у волохатій шапці – скуниці. Лісовик «Чого тобі? Чого кричиш?» Там хлопець на дудке ріже очерет. Ова! Коби всі біди? Яка скупа! Ось тут мають хишку будувати. Я й то не бороню, аби не брали сирого дерева. Ой, Леле, хижу! То все тут люди будуть? Ой, ті люди, що під солом'яних!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 Люблю старого. Таж, якби не він, давно б уже не стало цього дуба, що стільки бачив наших рад і танців, і лісових великих таємниць. Ей вже німці міряли його навколо, втрьох постававши, обсягли руками і ледве що стікло. Давали гроші. Та ле людям дуже милі, Та дядько Лев заклявся на життя, що дуба він по вік не дасть рубати. Тоді ж і я на бороду заклявся, що дядько Лев і вся його рідня по вік безпечні будуть всьому лісі. Ова! А батько мій їх всіх потопить. Нехай не важиться, бо завалю все озеро гнілим торішнім листом. Ой, лишенько, як страшно! Руселка зникає в озері. Лісовик, щось воркочучи, закурює люльку, сівши на заваленому дереві. З очаретів чутно голос сопілки. І як він розвивається, так розвивається все в лісі. Спочатку на вербі та на вільхах замаюріли сережки, потім береза листом залепетала. На озері розкрились лілеї білі і зазолотіли квітки на лататті. Дика рожа появляє ніжні пуп'янки. За стовбура старої розщепленої верби, півусохлої, виходить мавка. В ясно-зеленій одежі з розпущеними чорними зеленим полиском косами розправляє руки і проводить долоною по очах. Мавка Ох, як я довго спала! «Довго, донечко, вже й сон трава передсвітати стала. От-от зузулька масличко сколотить, В червоні черевички обереться, І людям одмірятиме літа. Вже з вирію поприлітали гості, Он жовтими пошинками вже плавлють, На чистім плесі каченятка дикі». «А хто мене збудив?» «Либонь весна!» «Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось?» Лукаш знов грає. «Ні, стій! Ба, чуєш, то весна співає!» Лукаш грає, тільки тепер ближче. «Та ні!» То хлопець на супілці грає. Який? Невже се той, що греблі рве? От я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець. Дядька Лева небіж. Лукаш на Я його не знаю. Бо він уперше тута. Він здалека, не з сих лісів. А з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати, осиротів він з матір'ю вдовою, то дядько Лев прийняв обох до себе. Хотіла б я побачити його. Та нащо він тобі? Він, певне, гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Се лісовим дівчатам небезпечно. Який би ти, дідусю, став суворий. Се ти мене отак держати будеш, як водяник русалку? Ні, дитинко, я не держу тебе. То водяник в драговині цупкій привик одвіку все живе засмоктувати. Я звик волю шанувати. Грайся з вітром, Жартуй з перелесником, як хочеш. Всю силу лісову і водяну, Гірську і повітряну, Приваб до себе. Але минай, людські стежки, дитино, Бо там не ходить воля. Там жура тягар свій носить. Обминай їх, доню, Раз тільки ступиш, і пропала воля. Ну як таки, щоб воля та пропала? Все так колись і вітер пропаде. Лісовик хоче щось відмовити, але виходить Лукаш із сопілкою. Лісовик і Малка ховаються. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Малка кидається і хапає його за руку. Не руш, не руш, не ріш, не убивай. Та що ж ти, дівчино? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Не точи, се кров її, не пий же крові сестроньки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто? Я від старих людей про мавок чув не раз, але ще з роду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина? Ба, ні. Хочі, як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана, не понаськи. А чому ж в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були, як небо сині. О, тепер вже сиві, як тая хмара. Ні, здається, чорні. Чи, може, Карі, ти так і дивна? Чи гарна ж я тобі? Хіба я знаю? А, а хто ж ти знає? Гет, таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он, бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша? А я синь їй киває верховіті найкраще в світі. Я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі, в нас нема нічого. Чи то ти все отак сидиш у лісі? Я з роду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. І все така була, як от тепер? Здається, все така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Є лісовик, я зву його дідусю, а він мене дитинко або доню. Та хто ж він, дід чи батько? Я не знаю, хіба не все одно. Ну та й чудні ви отут у лісі. Хто ж тобі тут мати? Чи баба? Чи вже як у вас зовуть? Мені здається часом, що верба, ота, от стара, сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохно-м'якеньким устелила для мене ложе. Там ти і зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліси, очерет. Верба репіла все. Засни, засни, і снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі. Тихі, ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі, і клалися в намети. Біло, чисто побід наметами, Яснина миста з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала, дихали так вільно груди. По білих снах рожеві гатки, гадки легенькі гаптували мережки. І мрії ткались золото-блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя сопілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся. Мавка сплітає довге віття на березі, сідає в нього і гойдається тихо, мов у колисці. Лукаш грає, прихилившись до дуба і не зводить очей з мавки. Лукаш грає веснянки, Мавка, слухаючи мимоволі озивається, тихесенько на голос сопілки. Лукаш їй приграє вдруге. Як солодко грає, як глибоко крає, розтинає білі груди, серденько виймає. На голос веснянки відкликаються Зозулі, потім Соловейко. Розцвітає яріше дика рожа, біліє цвіт калини, глід соромливо рожевіє, навіть чорна безлиста тернина появляє ніжні квіти. Мавка зачарована, тихо колишеться, усміхається, а в очах якась туга аж до сліз. Лукаш, завваживши те, перестає грати. Ти плачеш, дівчино? Хіба я плачу, проводить рукою по очах. А, справді, нібо то роса вечірня. Заходить сонце, бач, уже встає на озері туман. Та ні, ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчився. Лукаш хитає головою, що не хотів би. «Чому?» «Бо дядько до села покличуть». «А ти зо мною хочеш бути?» Лукаш киває, потакуючи. «Бачиш, і ти немо у той ясень розмовляєш». «Та треба по-тутешному навчитись, бо маю ж тут та літувати». «Справді!» «Ми завтра і будуватися почнемо». «Курінь поставити?» Ні. Може, хишку? А може й цілу хату. Ви, як птахи, клопочитесь, будуєте кубельці, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо на віки. Як на віки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тут. Та, я не знаю. Дядько Лео казали, що тут мені дадуть ґрунтець і хату, бо восени хочуть мене женити. «З ким?» «Я не знаю. Дядько, не казали. А може, ще й не напитали дівки?» «Хіба ти сам собі не знайдеш пари?» «Я, може б, і знайшов, та...» «Що?» «Нічого». Пограває у сопілку стиха щось дуже жалібненьке. Потім спускає руку з сопілкою, і замислюється. Чи у людей паруються надовго? Та вже ж на вік. Се так, як голуби. Я часом застрягла на їх. Так ніжно вони кохаються. А я не знаю нічого ніжного, окрім берези. Зате ж її сестрицею взиваю. Але вона занадто вже смутна. Така бліда, похила та журлива, Я часто плачу, дивлячись на неї. От вірхи не люблю, вона шорстка. Усика все мене чогось лякає, Вона і сама боїться, все тремтить. Дуби поважні надто, Дика рожа задирлива, Так само і глід, і терен. А ясень, клен і явір гордовиті. Калина так хизується красою, що байдуже її до всього на світі. Така, здається, я була торік. Але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, то я у лісі зовсім самотня. А твоя верба? Та ж ти її матусою назвала? Верба? Та що ж, в її добре зимувати. А літом, бач, вона така суха І все репить, все згадує про зиму. Ні, я таке зовсім, зовсім самотня. У лісі ж не самі дерева, Та ж тут багато різної є сили, Трохи ущипливо. Вже не прибіднюйся, Бо і ми чували про ваші танці, Жарти та зальоти. То все таке, як той раптовий вихор, от налетить, закрутить, та й покине. В нас так нема, як у людей, навіки. А ти б хотіла? Раптом чутно голосне гукання дядька Лева. Гоу, Лукашу! Гоу! Гоу-го-го-го! -го -го! Де ти? Ось я йду. А йди А Оце ще нетерплячка. Та йду вже. Іду. А вернешся. Не знаю. Лукаш іде в прибережні хащі. З гущавини лісу вилітає перелесник гарний хлопець у Червоній одежі. З червонястим, буйно розвіяним, як вітер волоссям, З чорними бровами, з блискучими очима. Він хоче обняти мавку, вона ухиляється. Не руш мене. А то чому? Іди, поглянь. Чи в полі рунь зазеленіла? Мені навіщо та рунь? А там же твоя русалка полєва, що в житті. Вона для тебе досі вже вінок зеленої яри почала сплітати. Я вже її забув. Забудь мене. Ну, наглузуй. Ходи, полетимо. Я понесу тебе в зелені гори. Ти ж так хотіла бачити смереки. Тепер не хочу. Так? А то чому? Бо відхотілося. Якісь химери. Чом відхотілося? Нема охоти. Леньма, леньма в гори. Там мої сестриці, там гірські русалки, вільні литавиці будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці. Ми тобі знайдемо з папороті квітку, зірвем з неба зірку золоту, лелітку, на снігу на вибілимо влітку, чарівну намітку. Щоб тобі здобути лісову корону, ми змію царицю скинемо із трону і дамо крем'яні гори в оборону. Будь, моя кохана, з вечора і з рана самоцвітні шати буду приношати. І віночок плести, і втаночок вести, і на крилах нести, На моря багряні, де багате сонце, золота ховає в таємну глибінь. Потім ми заглянем до зорів віконце, зірка пряха вділить срібне волоконце, Будем гаптувати оксамитну тінь. Потім на світанні, як біляви хмари, Стануть покрай неба, мов ясні отари, Що холодну воду п'ють на тихім броді. Ми спочинем, Люба, на квітчастім годі. Як ти обірвала річ мою сердито? Ти хіба забула про торішнє літо? Ох, торішнє літо так давно минуло. Що тоді співала? ти в зимі заснуло, я вже й не згадаю А в дубові гаю? Що ж там, я шукала ягідок, грибків А не приглядалась до моїх слідків? В гаю я зривала кучерики з хмелю Щоб мені послати пишною постелю? Ні, щоб перевити все волосся чорне Сподівалася Може, миленький пригорне? Ні, мене березе ніжно колихало. А проте, здається, ти когось кохала? <різь> Не знаю. Попитаю гаю. Я піду квітчати дрібним рястом коси. Ой, гляди, ще змиють їх холодні роси. Вітерець повіє, сонечко пригріє. Той роса спаде. Мавка зникає в лісі. Постривай! Хвилину! Я без тебе гину! Де ти? Де ти? Де?» Перелесник біжить і собі в ліс. Поміж деревами якусь хвилину маячить його червона одіж. І, мов луна, озивається. «Де ти? Де?» По лісі грає червоний захід сонця, далі погасає. Над озером стає білий туман. Дядько Лев і Лукаш виходять на галяву. Лев сердито воркоче. То клятий водяник. Бодай би всох. Я, наловивши риби. Тільки виплив на плесо душегубкою, Хотів на той біг передатися, А він вчепився цупко лапою за днище, Та й ані руш ще трохи затопив би. Ну й я ж не дурень, Як засяг рукою за бороду, Той замотав як мичку. Та ножика з-за пояса бігме, Так і відтяв би, та проклята шпара штурхіть і перекинула човна. Я ледчо вибрався живий на берег і рибу розгубив. А що б ти слиз? до Лукаша. А тут іще й тебе щось учепило. Кричу, гукаю, кличу. Ходь ти згинь. І де ти длявся. Та кажу ж був тут. «Вирізував сопілку?» «Щось довгенько вирізуєш, небоже сопілки!» «Або ж я, дядьку...» «Ей, не вчись брехати!» «Бо ще ти молодий, язика шкода!» «От ліпше хмизу пошикай по лісі, та розпали вогонь, хоч обсушуся!» «Бо як його таким іти додому?» «Поки дійдем...» Ще й тає нападе, не тута споминаючи цурпек, А потім буде душу витрясати. Лукаш іде в ліс. Чутно згодом, як він хряскає сухим гіллям. Дядько Лев сідає під дубом на грубу коренину І пробує викресати вогню, щоб запалити люльку. А як же? викрешиш? і губка змокла, і труд згубився. А нема на тебе лихої трясті! Чи не наросла на дубі свіжа?» Він обмацує дуба, шукаючи губки. У озера з туману вернає біла жіноча постать, більше подібна на смуги мли, ніж до людини. Простягнені, білі, довгі руки загрибисто ворушать тонкими пальцями, коли вона наближається до лева. «Хе, що за мара? Ага, вже знаю. Добре, що побачив!» Оговтавшись, виймає з кошеля якісь корінці та зілля і простягає назустріч Марі, немов боронячись від неї. Вона трохи відступає. Він прочитує, замовляючи дедалі все швидше. «Щіпле дівице, пропаснице, трясавице, ідите собі на куп'я, на болота!» «Де люди не ходять, де кури не піють, де мій глас не заходить, тут тобі не ходити, білого тіла не в'ялити, жовтої кості не млоїти, чорної крові не спивати, віку не вкорочати, ось тобі полинь, згинь, Маро, згинь!» Мара подається назад до озера і зливається з туманом. Надходить Лукаш з оберемком хмизу, кладе перед дядьком, виймає з-за пазухи й губку і розпалює вогонь. «Ось, нате, дядьку, грійтеся!» «Спасибі! Ти догоджаєш дядькові старому!» Він розпалює коло вогню люльку. «Тепер що іншого!» Він вкладається проти вогню на траві, поклавши кошеля під голову, пакає люльку і жмуриться на вогонь. Якби ви, дядьку, якої байки нагадали? Бач, умалився. А ти б якої хтів? Про оха до твора? Про трьом сина? Такі я чув. Ви вмієте інакших, що їх ніхто не вміє. «Ну то слухай, я про царівну хвилю розкажу!» Починає спокійним, співучим, розмірним голосом. «Якби нам хата тепла та люди добрі, Казали б ми казку, баяли байку до самого світа, За темними борами та за глибокими морями, та за високими горами, то єсть там дивний-предивний край, де панує урай. Що в тому краю сонце не сідає, місяць не погасає, а ясні зорі по полю ходять та ночки водять. Отож, у найкращої зорі та знайшовся син білий палянин, на личку білий, на вроду милий, Золотий волос по вітру має, а срібна збруя в рученьках сяє. Ви ж про царівну мали. Та завжди. От як став білий палянин до літ доходжати, став він собі думати гадати про своє життя. Розважати. З усіх я, каже, вродою вдався, а ще ж бо я долі не діждався. Порадь мене, зірнице мати, де мені пари шукати? Чи межі боярством, преславним лицарством, Чи межі князівством, чи межі простим поспільством? Що хіба яка царівна та була б мені рівна. От і пішов він до синього моря і розіклав на березі перлови на мисто. Видай, ви дядьку, щось тут проминули. Хіба та ти ж бо вже не заважай. От і розбіглася по морі супротивна хвиля, А з тієї хвилі вилетіли коні, Як жар червоні у червону колясу запряжені, А на тій колясі... Та й хто ж на тій колясі був, Царівна? Ага, де? Яка царівна? Вже й заснули. Якийсь час Лукаш дивиться задумливо на вогонь, потім устає, відходить далі від огнища і походжає по голяві. Тихо, тихесенько, ледве чутно, пограваючи у сопілку В лісі поночіє, але темрява не густа, а прозора, як буває перед сходом місяця. Навколо вогнища блиски світла і звої тіні, неначе водять химерний танок. Близькі до вогню квіти, то поблискують барвами то гаснуть у пітьмі. По край лісу таємничо біліють стовбури осик та беріз. Весняний вітер нетерпляче зітхає, оббігаючи узлісся та розвіваючи гілля плакучій березі. Туман на озері білими хвилями прибиває до чорних хащів. Очеред перешіптується з осокою. Сховавшись у млі, з гущавини вибігає мавка. Біжить прутко, мов утікаючи. Волосся її розвіялось, одежа розмаялась. На галяві вона спиняється, оглядаючись, притуляє руки до серця, далі кидається до берези і ще раз зупиняється. Дяка щире тобі, ніченько чарівниченьку що закрила ти моє личенько. І вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до березочки. Ой, сховай мене ти, сестриченько. Ховається під березу, обіймаючи її стовбур. Лукаш підходить до берези нишком. Ти, Мавко? Я. Ти бігла? Як білиця. Втікала? Так. Від кого? Від такого, як сам вогонь. А де ж він? Циті, бо знову прилетить. Як ти тремтиш? Я чую, як береза стинається і листом шелестить. Ой, лихо. Я боюся притулятись. А так не встою. Притулись до мене. Я дужий.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 Русалка з сміхом і плеском кидається в озеро. «Що це таке?» «Не бійся, то русалка. Ми подруги, вона нас не зачепить. Вона свавільна, любить глузувати, але мені дарма. Мені дарма про все на світі». «То й про мене?» «Ні, ти сам для мене світ». Миліший, кращий, ніж той, що досі знала я. А й той покращив, відколи ми поєднались. То ми вже поєднались? Ти не чуєш, як солов'ї весільним співом дзвонять? Я чую. Се вони вже не щебечуть, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Лукаш цілує її довгим, ніжним, тремтячим поцілунком. Я зацілую тебе на смерть. Зривається вихор. Білий цвіт метелицею в'ється по галяві. Ні, я не можу вмерти. А куда? Що ти кажеш? Я не хочу. Навіщо я сказав? Ні. Все так добре, умерти, як летюча зірка. Годі, не хочу про таке, не говори, не говори нічого. Ні, кажи, чудна у тебе мова, але якось так добре слухати, що ж ти мовчиш, Розумівалась, Я слухаю тебе, твого кохання. Бере в руки голову його, обертає проти місяця і пильно дивиться в вічі. Нащо так? Аж страшно. Як ти очима в душу зазираєш? Я так не можу. Говори, жартуй, питай мене, кажи, що любиш, смійся. У тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. Може, місяць неясно світить. «Може...» Мавка схиляється головою йому до серця і замирає. «Ти зумліла?» «Цить! Хай говорить серце! Невиразно воно говорить, як весняна нічка!» «Чого там прислухатися? Не треба!» «Не треба, кажеш?» «То не треба, милий, не треба, любий!» Я не буду, щастя, не буду прислухатися, хороший. Я буду пестити, моє кохання. Ти звик до пестощів? Я не любився ні з ким ще з роду. Я того й не знав, що любощі такі солодкі. Мавка пристрасно пестить його. Він скрикує з мукою втіхи. Мавко, ти з мене душу виймеш! Вийму, вийму, візьму собі твою співочу душу, а серденько словами зачарую. Я цілуватиму встонька гожі, щоб загорілись, щоб зашарілись, наче ті квітеньки з дихої рожі. Я буду вабити очі блакитні, хай вони грають, хай вони сяють, хай розсипають вогні самоцвітні. Та чим же я принаджу, любі очі? Я ж досі не заквічена. Дарма! Ти без квіток хороша. Ні, я хочу для тебе так заквічатися пишно, як лісова царівна. Біжить на другий кінець Галяви далеко від озера до квітучих кущів. Почекай, я сам тебе заквічаю. Не красні квітки вночі, тепер поснули барви. Тут світляки в траві, я не збираю. Вони світитимуть у тебе в косах, то буде наче зоряний вінок. Дай подивлюся, ой, яка ж хороша! Я ще набрати мушу, я вберу тебе, мов королівну, в самоцвіти. А я калини цвіту наламаю. Вона не спить, бо соловейко будить. Знов виходить з туману русалка. Вона шепоче, повернувшись до очеретів. Дитинчата, потерчата, засвітіти, каганчата. В очеретах заблимили два бродячі вогники. Далі виходять потерчата. В руках мають каганчики – що блимають, то ясно спалахуючи, то зовсім погасаючи. Русалка притуляє їх до себе і шепоче, показуючи вдалечінь на білу постать Лукашеву, що мріє в мороку поміж кущами. Дивіться, он о той, що там блукає, такий як батько ваш. Що вас покинув, що вашу ненечку занапастив. Йому не треба жити. Утопи! Не смію, лісовик заборонив. А ми не здужуємо, бо ми маленькі. Ви маленькі, ви легенькі, а в ручках вогник ясненькі. Ви як ласочки тихенькі. ви і у чагарник. Не почує лісовик, А як стріни, Вогник свіне був і зник. Перекиньтесь блискавками Над стежками, Спалахніть над купиною, Поведіть драговиною. Де він стане? Там і кане, Аж на саме дно болота. Далі вже моя робота. Ну, блись, блись. Ти сюдою, я тодою, а сійдемось над водою. Подались. Русалка надбігає до болота, бризкає водою з пальців позад себе через плечі. З закупини вискакує куць молоденький чортик паничик. Куцю, куцю, поцілуй у руцю. Свавільним рухом простягає йому руку. Він цілує. Куть. За що ж то, панянко? Я тобі сніданко гарне наготую, тільки напругав. Бачиш, що, привик ти до таких потрав? Поки не в болоті, сухо в мене в роті. Буде хлопець твій, радість буде і бабі, і матінці твоїй. Куць стрибає за купину і зникає. Русалка в очереті зорить за потерчатами, Що миготять бігунцями, Спалахують, блимають, снуються, перебігають. Лукаш, шукаючи світляків, завважає вогники. Які хороші світляки! Летючі! Я ще таких не бачив, а великі! Я мушу їх піймати. Він ганяється то за одним, то за другим. Вони непомітно надять його до драговини. Не лови, кохани, не лови, то потерчата. Вони зведуть на безвість. Лукаш не чує, захоплений гонитвою, і відбігає геть далеко від мавки. Пробій, гину! «В драговину попав! Ой, смокче! Тягне!» Мавка надбігає на його крик, але не може дістатися до нього, бо він за далеко від твердого берега. Вона кидає йому один кінець свого пояса, держачи за другий. «Лови! Ой, не сягає! Що ж це буде?» Мавка кидається до верби, що стоїть, похилившись над драговиною. Вербиченько, матусенько, рятуй! Швидко, як білка, залазить на вербу, спускається по крайньому вітті, кидає знов пояса. Він на цей раз досягає. Лукаш хапається за кінець, мавка притягає його до себе, потім подає руку і помагає злізти на вербу. Русалка в очереті видає глухий стогін досади і зникає в тумані. Потерчата теж зникають. Дядько Лев прокидається від крику. Га? Що таке? Вже знов якась мара. Цур пек щезай. Лукашу. Де ти? «Гоу!» «Я тут, а, дядьку!» «А ти тут чого?» «Заліз на вербу ще із дівкою!» Лукаш і злізає з верби. Мавка там лишається. «Ой, дядьку! Я тут було в драговині за груз. Натрапив на вікно, та вже вона... Порятувала якось А чого ж ти стикаєшся отута, як потороча, та ж по ночі? Я світляків ловив Ба, так би ти й казав, то я ж би знав Тепер я бачу сам, чия то справа Я ж дядечку його порятувала Дивись ти, дядечку, знайшлась небога. А хто ж його призвів у пастку лісти? Ей, кодло лісове, така у вас правда. Ну, попаду ж і я, лісовика, то вже не вирветься в пеньок дубовий, в щемлюте бородище помилище, то буде відати, бач, надсилає своїх дівок. А сам... І я не я. Ні, він не винен. Хай змія цариця мене скарає, якщо це неправда. І я не винна. От тепер я вірю, бо знаю, це у вас присяга велика. Вона мене порятувала, дядьку. От бігме, згинув би тепер без неї. Ну, дівенько, хоч ти душі не маєш, та серце добре в тебе. Пробачай, що я нагримав запалу. До Лукаша. Чого ж ти, посвітляки, погнався на болото? Хіба ж вони по купинах сидять? Та то якісь були такі летючі. Ге-ге, то знаю ж я. То потерчата. Ну-ну, чекайте ж. «Приведу я взавтра щеняток ярчуків, то ще побачим, хто тут заскавучить!» Потерчата озиваються жалібно, подібно до жаб'ячого кумкання. «Ні, ні, дідуню. ні, ми не винні, ми в драговині ягідки брали. Ми ж бо не знали, що тут агості, ми б не зринали із глибокості. Ой, не насум, нум плакать, нум! Чи бач, як знітилась невірна пара, відьомський на коренок? Та нехай я вже дійду, хто винен, хто не винен. До Лукаша. А що, не Боже, чи не час додому? Ходім помалу. До Мавки. Будь здорова, дівко. Ви завтра прийдете. Я покажу, де є хороше дерево на хату. Я бачу, ти про все вже розпиталась. Метка, та що ж, приходь, я з вами звик, та й вам до нас прийдеться привикати. Ходімо, прощавай. Я буду ждати. Лукаш відстає від дядька, стискає мовчки обидві руки мавці, безгучно її цілує і, догнавши дядька, іде з ним у ліс. Коли б ти, нічко, швидше манала, вибач, кохане, ще ж я не знала днини такої, Щоб була щасна так, як ти, ніченько, так, як ти ясна. Чом ти, березу, така журлива? Глянь, моя сестренько, та ж я щаслива. Не рони вербу сліз над водою, будеш, матусенько, милий зо мною. Батько мій рідний. Темненький гаю, як же я ніченьку сюю прогаю, Нічка коротка, довга розлука, Що ж мені суджено, щастя чи мука? Місяць сховався за темну стіну лісу, Темрява наплила на прогалину, Чорна, мов оксамитна. Нічого не стало видко. Тільки жевріє долі жар, Позостали від огнища. Та по вінку із світляків знати, Де ходить мавка поміж деревами. Вінок то ясніє, то цілим сузір'ям, То окремими іскрами. Далі тьма й його покриває. Глибока північна тиша. Тільки часом легкий шелест чується в гаю, Мов зітхання у сні. Дія друга Пізнє літо. На темнім листі в гаю Де-неде видніє осіння прозолодь. Озеро змаліло. Берегова габа поширшила, Очерети сухо шелестять скупим листом. На галяві вже збудовано хату, засаджено городець. На одній нивці пшениця, на другій жито, На озері плавають гуси, на березі сушиться хустя, на кущах стремлять горщики, гладишки. Трава на галяві чисто викошена, під дубом зложений стіжок. По лісі калитають клокічки. Десь пасеться товар. Надалечко чутно на сопілку, що грає якусь моторну танцюристу мелодію. Мати Лукашева виходить з хати і гукає. Лукашу, Го. А де ти? Лукаш виходить з лісу з сопілкою і мереженим кийком у руках. Тут я, мамо. А чи не вже того граня. Си грай та грай, а ти роботу стій. Яка ж робота? Як яка робота? А хто ж обору мав загородити? Та добре вже загороджу нехайно. Коли ж воно оте нехайно буде. Тобі б усе ганяти по шурхах з приблудою. Знакиде чимо тим. Та хто ганяє. «Бидло ж я пасу, а мавка помагає!» «Очепися з такою поміччю. «Сами ж казали, що як вона глядить корів, то більше дають на білу!» «Вже ж, відьомське кодло!» «Немає відома, чим вам годити!» «Як хату ставили, то не носила вона нам дерева!» «А хто садив города з вами, нивку засівав?» Та як сей рік, хіба коли родило? А ще, он як у Маїла квітками по підвіконню, Любо подивитись. Потрібні ті квітки, Та ж я не маю у себе в хаті дівки на виданню. Йому квітки та співи в голові. Куди ти? Та ж родити? Лукаш йде за хату, Згодом чутно цюкання сокирою. Мавка виходить з лісу, пишно заквітчена, з розпущеними косами. Чого тобі? Де, дядино Лукаш? Чого ти все за ним? Не випадає за парубкам так дівці уганяти? Мені ніхто такого не казав. Ну то хоч раз послухай, не завадить. Чого ти все розпатлана така? Нема, щоб зачесати щепурненьку. Усе як відьма ходить. Нечепурно. І що це за манаття на тобі? Воно ж і невигідне при роботі. Я маю дещо там, з дочки небіжки. Піди, уберися. Там на жерці висить. А се, як хоч в ускориню поклади. Та добре, може, й передягтися. Іде в хату. Звідти виходить дядько Лев. Хоч би подякувала. Що ти, сестра, так уїдаєш раз у раз на дівку? Чи то вона тобі чим завинила? А ти, баратуню, вже б не відзивався, коли не зачіпають. Ти би ще зібрав сюди усіх відьом із лісу. Якби ж воно таке говорило, що тямить, ну, то й слухав би. А то... «Відьоми з лісу! Де ж є відьми в лісі? Відьми живуть по селах!» «То вже ти на тому знаєшся! Та що ж, принаджуй ту погань лісову, то ще діждеться колись добра!» «А що ж, таки діжду! Що лісове, то непогане сестро. усякі скарби з ліса йдуть!» а як же? З таких дівок бувають люди. От що. Які з їх люди? Чи ти впився, га? Та що ти знаєш? От небіжчик дід казали треба тільки слово знати. Той в лісовичку може уступити душа така самійська, як і наша. Ну, а куди ж тоді відьомська пара подінеться? «Ти знов таки своєї? От ліпше заберуся до роботи, як маю тут жувати клоча!» «Іди, або ж я бороню!» Лев іде за хату, сердито струснувши головою. Мавка виходить з хати перебрана. На їй сорочка з десятки, скупо пошита і латана на плечах. Вузька спідничена з набиванки і полиняли фартух з димки. Волосся гладко зачесано у дві коси і заложене навколо голови. Мавка. Вже й перебралась. Мати. Отак, що іншого. Ну, я піду. Управлюся тим часом з дробиною. Хотіла я піти до конопель... Так тут іще нескінчена робота, а ти до неї щось не вельми. Чом же? Що тільки вмію, рада помогти. Ото то й ба, що не конечне вмієш. Політниця з тебе аби яка, та щити сіно, голова боліла. Як так і жати маєш? Як то? Жати? Ви хочете, щоб я сьогодні жала? Чому Чомуби ні? Хіба сьогодні свято? Ось, серпа, попробуй. Як управлюсь, то перейму тебе. Мати виходить за хату, озявшись з синей підситок із зерном. Незабаром чутно, як вона кличе: Ціпаньки, панки, ці тю тю тю тю тю тю тю чутю, чутю, чутю, Лукаш виходить із сокирою і підступає до молодого грабка, щоб його рубати. Не руш, коханий, воно ж сире, ти ж бачиш. Ай, дай спокій, не маю часу. Мавка смутно дивиться йому в вічі. Вона швиденько виволікає з лісу чималу суху деревину. Я ще знайду, тобі багато треба. А що ж? Оцим одним загорджу? Чогось уже і ти став непривітний. Та бачиш, мати все гризуть за тебе. Чого їй треба? І яке її діло? Та як же? Я ж їм син. Ну син, то що? Бач, їм така навістка недомислій. Вони не люблять лісового роду. Тобі недобра з їх свекруха буде. У лісі в нас нема свикрух ніяких. Навіщо ці свикрухи, невістки, не розумію? Їм невістки треба, бо треба помочі. Вони старі. Чужо все до роботи заставляти, не випадає. Наймички не дочки. Та правда, ти цього не зрозумієш. Щоб наші людські клопоти збагнути,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 Він скарби творить, А не відкриває. У мене, мов, Зродилось друге серце, Як я його пізнала. У ту хвилину Огнисте диво сталося. Ти смієшся? Та справді, Якось наче смішно стало. Обрана по буденному, А править таке, Намовно свято орацію.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 Нехай вона все лихо зачарує. Ей, не пора мені тепер грати. То пригорни мене, щоб я забула усю розмову. Цить, почують мати. Вони вже і так тебе все називають накидачем. Так, хто не зріс між вами, не зрозуміє вас. Ну що це значить «накинулась», що я тебе кохаю, що перше все сказала?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 коли ніхто не завинив нікому. Ти все сама сказала. Пам'ятай? Чому я маю все пам'ятати? Все так ти жнеш, а ти се так городиш? Коли ти, дівонько, не хочеш жати, то я ж тебе не силою. Вже якось сама управлюся, а там на навісень дасть біг, знайду собі невістку у поміч. Там є одна удавиця, моторненька. Сама припитувалася через люди, то я сказала, що аби Лукаш був не від того. Ну, давай же, Любка, мені, серпочка, другого ж немає. Я жатиму. Ідіть до конопелі. Мати йде через галявину до озера і криється за очеретом. Мавка замахує серпом і нахиляється до жита. З жита раптом виринає русалка полява. Зелена одіжна їй просвічує, де-неде, крізь плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать. На голові синій вінок з волошок. У волоссі заплутались рожеві квіти з куколлю ромен Береска. Вона з благанням кидається до мавки. Сестрице, пошануй, краси моєї не руйнуй. Я мушу. Уже ж мене пошарпано. Всі квітоньки загарбано. Всі квітоньки зірниченьки геть вирвано в Мак мій жаром червонів – а тепер він почорнів, наче крівця пролилася, борозинці запеклася. Сестрице, мушу я. Твоя краса на той гік ще й бойніше залишає, а в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Ламає руки і хитається від горя, як од вітру колос. Ой, горенько, косо моя. Косо моя золотая, ой, лишенько, красо моя, красо моя молодая. Твої красі вік довги насудився, на те вона зроста, щоб полягати. Даремно ти благаєш так мене, не я, то інший, хто її зужне. Глянь, моя сестро, ще хвиля гуля з краю до краю.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 тільки ж сама я не маю вже волі. Шепче, схилившись мавці до плеча. Чи ж не трапляється часом на полі Гострим серпочком поранити руку? Сестронько, зглянься на муку. Крапельки крові було б для рятунку доволі. Що ж, хіба крові не варта краса? Чаркає себе серпом по руці, Кров бризкає на золоті коси русалки польової. Ось тобі, сестро, яса. Русалка польова колониться низько перед мавкою, дякуючи, і никне в житі Від озера наближається мати, а за нею молода повновида молодиця в червоній хустці з торочками, в бурячковій спідниці, дрібно та рівно зафальдованій. Так само зафальдований і зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками. Сорочка густо натикана червоним та синім. Намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї. Міцна крайка тісно перетягає стан, і від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою. Молодиця йде за машистою ходою, аж стара ледве поспіває за нею Мати каже до молодиці люб'язно Ходіть, килинко, ось де край березище, свіже зілечко Ось деревій, ви ж гладишки попарити хотіли Він добрий, любенько, до молока Килина «Та в мене молока вже ніде й діти. ярмарок морохочий, куплю начиння. Корова в мене турського заводу. Ще мій небіжчик десь придбав. Молочна і, господи, яка! Оце вже якось я в полі обробилася, то треба роботі хатній дати лад. «Ой, тітко, вдовиці, хоч двоє розірвися!» Прибіднюється, добравши губи. «Ей, грибоньку, то ви вже обробились? Ну, що то сказано, як хто робітній та здужує, а в нас маленька нивка. Ох, та й то Бог спору не дає». Килина дивиться на ниву, де стоїть мавка. «А хто ж то жінцем у вас?» Та так, одна сирідка. Таке воно простибіг. біг. Ні до чого. Надходить з матір'ю до мавки. Добрий день, дівонько. Чи добре жнеться? Ой, лишенько, іще не починала. Ой, мію падоньку, що ж ти робила? Нездарисько, не хто лице, леда що? Я руку врізала. Було при чому. А дай сюди, серпа, нехай ну я. Мавка ховає серпа за себе, і вороже дивиться на килину. Давай серпа, як кажуть, та ж не твій. Вириває серпа мавці з рук і дає килині. Тая кидається нажито і жне, як вогнем палить. Аж солома свища під серпом. Ото мені робота. Якби хто перевесли крутив, то я б у дух сюнивку вижала. Мати гукає. Айди, Лукашу! Лукаш виходить і каже до килини. Магайбі! Дякувати? От Лукашу. Поможеш тут в'язати, молодиці, бо та помічниця вже скалічила. Лукаш береться в'язати снопи. Ну, жніте ж, дітоньки, а я піду з варем киселиці на полудень. Мати йде в хату. Мавка одійшла до берези, прихилилась до неї і крізь довгі віття дивиться на женців. Килина який час так само завзято жне. Потім розгинається, випростується, дивиться на похиленого над снопами Лукаша, всміхається, трьома широкими кроками прискакує до нього і пацеє з виляском долоною по плечах. Ну ж, паробше, хочі! Не лізь, як слимак! ото чи вирізько! Залягається сміхом, кидає серпа, береться в боки Ану ж, ану, ще хто кого побачим Лукаш кидається до неї, вона переймає його руки Вони міряють силу, упершись долонями в долоні Який час сили їх стоїть на рівні? Потім килина трохи подалась назад напружено сміючись і граючи очима. Лукаш, розпалившись, широко розхиляє її руки і хоче її поцілувати. Але в той час, як його уста вже торкаються її уст, вона підбиває його ногою, і він падає. Килина стоїть над ним сміючись. А що? Хто поборов? Не я тебе? Лукаш устає, важко дишучи. «Підбити? То немація!» «Чи ж пак!» У хаті стукнули двері. Килина знов кинулася жати, а Лукаш в'язати. Худко загін затемнів стернею і вкрився снопами. Декілька горсток жита на розложених перевеслах лежать, як подолені іще не пов'язані бранці. Мати зборога порога ти, женщики! Вже є полудень! Килина Та я своє скінчила. Он, Лукаш, ніяк не вправиться. Мені недовго. Ну то кінчай. А ви ходіть, Килинко. Килина йде в хату. Двері зачиняються. Мавка виходить з-під берези. Лукаш трохи змішався, побачивши її, але зараз оправився. «Ага, то ти? Ось дов'яжись напів, а я піду». «В'язати я не можу». «Ну, то чого ж прийшла тут наглядати, коли не хочеш помогти?» «Лукашу».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 Хто має в ліс ходити, хто ні. У лісі є такі провалля, заховані під хрустом та галузям. Не бачить їх ні звіра, ні людина, аж поки не упаде. Ще говорить про хижість, про лукавство. Вже б мовчала. Я бачу, ще не знав натури твої. Я, може, і сама її не знала. Так отже слухай.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 Як тільки схочу. Ніхто нічим мене тут не прив'яже. Чи я ж тебе коли в'язати хотіла? Ну, то до чого ж цілася балачка? Дов'язав останнього снопа і, не дивлячись на мавку, пішов до хати. Мавка сіла в борозні над стернею і похилилась у сумній задумі. Із -за хати. Виходить, дядько Лео. Чогосе ти, небого зажурилась? Минає літо, дядечку. Для тебе воно таки журба. Я міркував би, що вже в тобі не травер би на зиму. А де ж я маю бути? Як на мене, то не тісна була б з тобою хата. Коли ж сестра таку натуру має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 «Де-де, ще й не такі були дуби, Та й ті постинали. Зеленіже хоч до морозу, кучерявий друже, А там чи дасть біг ще весни діждати?» Мавка поволі вибирає напівзів'ялі квітки З пожатого жита і складає їх у пучечок. З хати виходять мати, килина, і Лукаш Мати до килини Чого ви спішитесь? Та ще поситьте! Ей, ні вже, діданусю, я піду. Дивіть, уже не рано, я боюся. Лукашу, ти провів би? Чом же? Можу. Та має робота є. Яка робота ввечері? «Іди, синаш, йди, та надведи клинку до дороги. самій увечері всій пуще сумно. Та ще така хороша молодичка, коли б хто не напав. Ой, дядинусю, все ж ви мене тепер зовсім злякали. Лукашу, уйді, поки не звечоріло, а то й вдвох боятимемось». «Я б то? Боявся в лісі. Ого-го!» Помалу. «Та він у мене хлопець молодець! Ви вже килинку в честі не уймайте!» «Ні, то я жартома!» «О, дядько Леве, то ви ти вдома?» Дядько Лев удає, мов, не дочув. «Га, ідіть здорові!» І сам іде собі в ліс. «Ну, будьте же здоровенькі, тітусю!» Килина хоче поцілувати стару в руку. Та я не дає. Обтирає собі рота фартухом і тричі з церемонією цілується з килиною. Живі бувайте, нас не забувайте. Веселі будьте та до нас прибудьте. Мати йде в хату і засовує двері за собою. Мавка підводиться, і тихою, наче втомленою походою, іде до озера. Сідає на похилену вербу, склоняє голову на руки і тихо плаче. Починає накрапати дрібний дощик, густою сіткою заволікає галяву, хату і гай. До берега підпливає русалка і заглядає до мавки, здивована і цікава. Ти плачеш, мавко? Ти хіба ніколи не плакала, русалонько? О, я! Як я заплачу на малу хвилинку, то мусить хтось сміятися до смерті. Русалку, ти ніколи не кохала. Я не кохала? Ні, то ти забула, яке повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, лавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить, де пал воно кипить, а стріне холод стає мов камінь. От моє кохання. А те твоє, солом'яного духу дитина квола, хилиться од вітру, під ноги стелиться. Зостріни іскру, згорить, не борючись, А потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл. Коли ж його зневажать, як покидьку, Воно лежить і кисне, як солома, В воді холодній марної досади, Під пізніми дощами каїття. «Ти кажеш, каїття?» Спитай Березу, Чи вона за тієї ночі, коли весняний вітер розплітав її довгу косу. А чого ж сумує? Що милого не може бійняти, навіки пригорнути довгим віттям? Чому? Бо милий той весняний вітер. Нащо ж було кохати її такого? Бо він був ніжний, той весняний легіт, співаючи її, розвивав листочки.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 Без плеску, відпливає від берега і зникає в озері. Мавка знов похилилась, довгі чорні коси упали до землі. Починається вітер і жене сиві хмари, а вкупі з ними чорні ключі пташині, що відлітають у вирії. Потім від сильнішого пориву вітру хмари дощові розходяться, і видко ліс. Уже в яскравому осінньому уборі, на тлі густо-синього передзахідного неба. Мавка тихо з глибокою журбою. Так, він уже пролинув. З гущавини виходить лісовик. Він у довгій киреї, барви старого золота з темно-червоною габою внизу.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 Вдяг ясень князь, кирею золоту, А дика рожа, буйні корали. Невинна біль змінилась в горди пурпур На тій калині, що тебе квітчала, Де соловей співав пісні весільні. Стара верба, смутна береза навіть,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 влагаючи моєї ласки. Доню давно готові шати для царівни, але вона десь бавилась химерна, убравшися для жарту за жебрачку. Лісовик розкриває свою керею і дістає досі заховану під нею пишну золотом гаптовану багряницю і срібний серпанок. Надіває багряницю поверху убрання на мавку. Мавка йде до калини, швидко ламає на ній червоні китиці ягід, звиває собі віночок, розпускає собі коси, квітчається вінком і склоняється перед лісовиком. Він накидає їй срібний серпанок на голову. Тепер «Я вже за тебе не боюся!» Поважно кивнувши її головою, меткою походою йде в гущавину і зникає. З лісу вибігає перелесник. «Знов ти!» Мавка наміряється втікати. Перелесник зневажливо. «Не бійся! Не до тебе!» «Хтів я відвідати русаленьку, що в житі, та бачу, вже вона заснула. Шкода! А ти змарніла щось!» «Тобі здається!» «Здається, кажеш? Да, я придивлюся!» «Та ти чого жахаєшся? Я знаю, що ти заручена. Не зачеплю!» «Геть, не глузуй!» «Та ти не серце. Що ж, коли я помилився? Слухай, Мавко, давай лиш побратаємось. З тобою? А чому же ні? Тепер ми восени. Тепер, бач, навіть сонце прохололо і в нас простигла кров. Та ж ми з тобою колись були товариші. А потім, чи грались, чи кохались, трудно зважить. Тепер «Настав братерство час! Дай руку!» Мавка трохи нерішуче подає йому руку. «Дозволь покласти братній поцілунок на личенько твоє бліде!» Мавка відхиляється, але він все-таки її цілує. «О, квіти на одразу зацвіли! Снутливі, незапашні, осінні!» Не випускаючи її руки, оглядається по галяві. Поглянь, як там літає павутиння, кружляє і вирує у повітрі. Отак і ми. Він раптом пориває її в танець. Так от і ми. Кинемось, ринемось в коло самі. Зорі пречисті. Іскри злотисті, ясні та красні, вогні променисті, Все, що блискуче, все та летюче, Все без зупинного руху жагуче. Так от і я, так от і я, Будь же, мов, іскра, кохана моя. Прутко вирує танець. Срібний серпанок на мавці звився угору, Мов, блискуча гадючка. Чорні коси розмаялись і змішалися з вогнистими кучерями перелесника. Годі, ой, годі. В щирій загоді не зупиняйся, кохана, й на мить. Щастя то зрада. Будь тому рада. Тим воно й гарне, що вічно летить. Танець робиться шаленим. Звиємося, злиємося, вихром завиємося, жимо, зажимо, вогни з того раю. Годі, пусти мене, млію, вмираю. Голова мавки падає йому на плече. Руки опускаються, він мчить її в танці омлілу. Раптом з-під землі з'являється темне Широке, страшне марище. Марище. Віддай мені моє. Пусти її. Перелесник спиняється і випускає мавку з рук. Вона безвладно спускається на траву. Хто ти такий? Чи ти мене не знаєш? Я той що в скалі сидить. Перелесник здригнувся, прудким рухом кинувся геть і зник у лісі. Мавка отямилась, звелася трохи, широко розкрила очі і з жахом дивиться на Мару, що простягає руки взяти її. «Ні, я не хочу, не хочу я до тебе».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 Гострі блискавиці ламаються об скелі І не можуть пробитися в твердиню тьми й спокою. Тебе візьму я, ти туди належиш, Ти блідниш від огню, від руху млієш, Для тебе щастя тінь, ти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 не дасть мені бажання забуття. В лісі чується шелест людської ходи. Ось той йде, що дав мені ту муку. Зникай, Маро, іде моя надія. Той, що в скалі сидить, відступається в темні хащі і там притаюється. З лісу виходить Лукаш. Мавка йде назустріч Лукашеві. Обличчя її відбиває смертельною блідістю проти яскравої одежі. Конаюча надія розширила її великі темні очі. Рухи в неї, поривчасті і заникаючі, наче щось в ній обривається. Лукаш, побачивши її, «Яка страшна!» «Чого ти з мене хочеш?» Він поспішає до хати, стукає в двері, мати відчиняє, не виходячи. Лукаш до матері на порозі. «Готуйте, мамо, хліб для старостів, я завтра засилаюсь до килини». Він іде в хату, двері зачиняються. Той, що в скалі сидить, виходить і подається до малки. Мавка зриває з себе багряницю. «Бери мене! Я хочу забуття!» Той, що в скалі сидить, торкається до мавки. Вона, крикнувши, падає йому на руки. Він закидає на неї свою чорну керею. Обоє западаються в землю. Дія третя Хмарна, вітряна осіння ніч Останній жовтий відблиск місяця Гасне в хаосі голого верховіця. Стогнуть пугачі, регочуть сови, Уїдливо хававкають пущики, А раптом все покривається Протяглим, сумним вовчим виттям, що розлягається все дужче, дужче і враз обривається. Настає тиша, починається хворе світання пізньої осені. Безлистий ліс ледве мріє проти попелястого неба чорною щитиною, а долі. По узлісі снується розтріпаний морок. Лукашева хата починає біліти стінами. При одній стіні чорніє якась постать, що, знеможена, прихилилась до двірка. В ній ледве можна пізнати мавку. Вона в чорній одежі, в сивому непрозорому серпанку. Тільки на грудях – Красіє маленький калиновий пучечок. Коли розвидняється, на галяві стає видко великий пеньок, там де стояв колись столітній дуб, а недалечко від нього недавно насипану ще непорослу морішком могилу. З лісу виходить лісовик у сірій свиті і в шапці. З вовчого хутра. Лісовик, придивляючись до постаті під хатою. Ти, донечко? Це я. Невже пустив тебе назад той, що в скалі сидить? Ти визвала у мене своїм злочином. Ту помсту ти злочином називаєш, ту справедливу помсту, Що завдав я Зрадливому коханцеві твоєму? Хіба ж то не по правді, Що дізнав він Самотнього несвітського очаю, Блукаючи в подобі Вовчий лісом? А ж, Тепер він вовкулака дикий, Хай скавучить, Нехай голосить, Виє, «Хай прагне крові людської, не вгасить своєї муки злої!» «Не радій, бо я його порятувала. У серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди повертає». Лісовик тупає за злості ногою і ламає з тріском свого ціпка. «Не гідна ти дочкою лісу зватись!» Бо в тебе дух не вільний лісовий, А хатній, рабський. О, коли б ти знав, Коли б ти знав, як страшно то було. Я спала сном камінним У печері глибокій, чорній, Вогкій та холодній, Коли спотворений пробився голос Крізь неприступні скелі. І виття протягле дике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 Що забуття не суджено мені. Де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи той його невдячність невмируща так, як твоє кохання? Ох, дідусю, якби ти бачив, Він в подобі людський упав мені до ніг, мов ясень втятий. І з долу вгору він до мене звів такий болючий погляд, Повний туги і каїття палкого без надії. Людина тільки може так дивитись. Я ще до мови не прийшла, як він схопився на рівні ноги І від мене тремтячими руками заслонився і кинувся, Не мовлячи ні слова, в байрак терновий. Там і зник з очей. І що ж тепер ти думаєш робити? Не знаю. Я тепер як тінь блукаю край саї хати. Я не маю сили покинути її. Я серцем чую, він вернеться сюди. Лісовик мовчки журливо хитає головою. Мавка знов прихиляється до стіни.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 Шумно зітхнувши, помалу подався в ліс. З лісу чується навісний тупіт, Наче хтось без ваги женеться конем, Потім спиняється. З-за хати вискакує куць, потираючи руки, І спиняється, побачивши мавку. «Ти, мавко, тут!» «А ти чого не каєш?» Я їм коня притяг за гічку в стайню. Гаразд мене поповозив в останнє, Вже й не возитиме нікого більше. Ненавидний, ти оганьбив наш ліс. Все так держиш умову з дядьком Левом? Умова наша вмерла вкупі з ним. Як, дядьку Лев умер? Он і могила під дубом поховали, а прийшлося колопенька старому спочивати. Обоє полягли. Він прачував, що вже йому сей рік не зимувати. Ой, як же плаче серце по тобі, єдиний друже мій. Якби я мала живущі сльози, я б зросила землю, барвінок би зростила невмирущий на сій могилі. А тепер я у Бога. Мій жаль спадає, наче мертвий лист. Жаль не пристав мені, а все ж я мушу признатися. Таки старого шкода, бо він умів тримати з нами згоду. Було і цапа чорного держить при конях, щоб я мав на чому їздить. Я близько в коюмчу було на цапі, а коники стоять собі спокійно. Оці баби зовсім не вміють жити, як слід із нами. Цапа продали, зрубали дуба, зрушили умову. Ну і я ж віддячив їм. Найкращі коні на смерть заїздив. Куплять, знов заїжджу. Ще й відьму, що в болоті бабувала, гарненько попросив, щоб їм корови геть чисто попсувала. Хай же знають, ще ж водяник стіжка їм підбочив, А потерчата збіжджа погнуїли, Пропасниця їх досі б'є за те, що озера коноплями згидили. Не буде їм добра тепер у лісі, Вже тут навколо хати і злидні ходять. З'являються злидні, малі, заморені істоти, в лахмітті з вічним гризьким голодом на обличчі вони з'являються з захатнього кутка. Ми тут, а хто нас кличе? Мавка кидається їм навперейми до дверей. Геть. Щезайте. Ніхто не кликав вас. Злетіло слово, назад не вернеться.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 «Дарма! Ми любим кров!» Один злидень кидається їй на груди, Смокче калину. Інші сіпають його, Щоб і собі покоштувати. Гризуться межи собою І гарчать, як собаки. Куць «Ей, злидні! Залишіть, то не людина!» Злидні спиняються, Цокотят зубами, і свищуть від голоду. Злидні до куця. «Так дай нам їсти, бо й тебе з'їмо!» Вони кидаються до куця, той відскакує. «Ну-ну, помалу!» «Їсти! Ми голодні!» «Стривайте! Зараз я збуджу бабів!» «Вам буде їжа, а мені забава!» Куць бере грудку землі, кидає в вікно і розбиває шибку. Чути голос матері Лукашевої. «Ой, що таке? Вже знов нечиста сила!» Куць дозлиднів пошибки. «А, бачите, прокинулась! Ось хутко покличе вас!» Тепер посидьте тихо, а то ще заклине стара вас так, що й землю ввійдете, вона се вміє. Злидні скулюються під порогом темною купою. З хати чутно крізь розбиту шибку рухи вставання матері, потім її голос, а згодом килинин. Ох, вже й розвиднулось, а та все спить. Килино! Гей, килино. Ну, та й спить же, бодай навік заснула. Встань, а встань, бодай, ти вже навстала. Ох, та чого там? Пора ж тобі коровицю здоїти, оту молочну Турського заводу, що ти ще за небіжчика придбала. Я тію подаю, що тут застала на ці жутри краплі молока хунт масла буде отже й не змовчить хто ж винен що на білу в нас не стало з такою господиною ой горе ну вже й невісточка, і де взялася на нашу голову а хто ж велів до мене засилатися та ж мало тут якусь задрипанку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 А сама її зелену сукню перешила, та й досі соваєш. Немає встиду. Та вже ж, у вас знаходишся в новому. Он, чоловіка десь повітря носить. А ти бідуй, свикрушиськом проклятим, ні жінка, ні удала, якась покитька. Який би чоловік з тобою сидів, бідона прасна. Що було, то з'їла з дитиськами своїми. Он сидять. Бодай так вас самих посіли злидні. Нехай того посядуть, хто їх кличе. На цих словах килина відчиняє двері з хати. Куць утікає в болото. Злидні схоплюються і забігають у сіни. Килина з відром у руках Шпарко пробігає до лісового потоку, з гуркотом набирає відром воду і вертається назад уже трохи тихшою ходою. Завважає близько дверей мавку, що стоїть при стіні знесилена, спустивши сивий серпанок на обличчя. Килина спиняється і становить відродолі. А це ж яка? Гей, слухай. Чи ти п'яна? Чи може змерзла? Термосить мавку за плече. Мавка на силу, мов борючися з тяжкою зморою. Сон мене змагає, зимовий сон. Килина відслоняє її обличчя і пізнає. Чого сюди прийшла? Тобі не заплатили за роботу?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 «Вільна я, вільна! сунеться хмарка по небу повільна, Іде безпричальна, сумна, безпривітна, Де ж блискавиця плакитна?» Килина сіпає її за руку. «Геть, не мороч мене! Чого стоїш?» Мавка, відступаючи від дверей. «Стою та дивлюся, які ви щасливі!» «А що б ти стояла у чуді та в диві?» Мавка зміняється раптом у вербу з сухим листом та плакучим гіллям. Килина, оговтавшись від здуміння, каже ворожо. «Чиба, я в добрий час тобі сказала. Ну-ну, тепер недовго настоїся». З хати вибігає хлопчик. І каже до килини. Ой, мамо, де ви те? Ми їсти хочемо, а баба не дають. Ей, очіпися. Я там під печею пиріг сховала. Як баба вийде до комори, з'їжте. Ви те суху вербу встромили тута. Та й на що то? Тобі до всього діло. Я з неї вріжу додочку. Про мене. Хлопчик вирізує гілку з верби і вертається в хату. З лісу виходить Лукаш, худий, з довгим волоссям, без свити, без шапки. Килина скрикує радісно, вгледівши його, але зараз же досада томує її радість. Так і явився. Де тебе носило так довго? Не питай. Ще й не питай. Тягався, волочився, лихо знайде, по яких світах, та й не питай. Ой, Любчику, не трам мені й питати. Вже десь отак очма стоїть на світі, що в ній балює досі свита і шапка. Не був я в корчмі. Хто дурний повірить? Утопила ж я головоньку навіки за сим п'яницею. Мовчи!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 Що з його закляття? Хіба що ти заклявся або я? Та я би цілий ліс продати рада або протеребити. був би ґрунт, як у людей, неся чортівська пуща. Та ж тут як вечір, виткнутися страшно. І що нам з того лісу за добро? Стикаємось по нім, як вовкулаки, ще й справді вовкулаками завиїм.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 От тільки, тільки, ще води нап'юся. Він стає навколішки і п'є з відра. Потім устає і дивиться задумливо поперед себе, не рушаючи з місця. Ну, що ж ти думаєш? Я? Так, не знаю. Чи тут ніхто не був без мене?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 з обіймами до Лукаша Він холодно приймає те вітання Сину Ой, синоньку Ой, що ж я набидилась З отею відьмою З якою? З тею ж І та вже відьма Ба, то вже судилась Відьомською свекрухою вам бути Та хто ж вам винен? Ви ж її хотіли Якби ж я знала, що вона така нехлюя, некуківниця. Ой, горе! Хто б говорив? Уже таких відьом, таких нехлюй, як ти, світ не видав. Ну вже ж і матинка Лукаша у тебе залізо й те перегризе. А ти, я бачу, десь міцніше від заліза. Від тебе дочекаюсь, оборони. Такої матері, такий і син. Якого ж лиха брав мене? Щоб тута помітовано мною? Та невже ж ти не скажеш їй столити губу? Що ж то, чи я їй поштурховисько якесь? Та дайте ви мені годину чисту! Ви хочете, щоб я не тільки з хати, а світа геть зійшов? «Біг, ме, зійду!» «А що, діждалася?» «Щоб ти так діждала від свого сина!» Мати розлючена йде до хати. На порозі стрічається з килиненим сином, що вибігає з сопілкою в руках. «Оступися злидню!» Штурхає хлопця і заходить в хату, тряснувши дверима. «Ви ти прийшли вже, тату?» «Вже!»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 Він простягає Лукашеві сопілку. Гей, хлопче, вже моя граня минулась. І то ви те не хочете? Ну, мама, чому тата не хотять мені заграти? І ще чого потрібне те граня. А дай сюди сопілочку. Хороша. Зверби зробив? А що ж? «Он стєйо!» Показує на вербу, що сталося з мавки. «Щось, наче я її не бачив тута». До килини. «Ти посадила». «Хто б її садив? Стерчав кілок вербовий, та й розрісся. Тут як з води росте, такі дощі». Хлопчик вередливо. «Чому ви те не граєте?» Грати? Лукаш починає грати. Спершу тихенько, далі голосніше. Зводить згодом на ту веснянку, що колись грав мавці. Голос сопілки починає промовляти словами. Як солодко грає, як глибоко крає, Розтанає мені груди, серденько виймає. Лукаш випускає з рук сопілку. «Ой, що це за сопілка? Чари! Чари!» Хлопчик, злякавшись крику, втік до хати. «Кажи, чаклунко, що то за верба?» «Та відчепися, відки маю знати. Я з кодлом лісовим не накладаю так, як твій рід». Зрубай її, як хочеш, хіба я бороню? Ось, най сокиру!» Лукаш, узявши сокиру, підійшов до верби, ударив раз по стовбору. Вона стинулась і зашелестіла сухим листом. Він замахнувся вдруге і спустив руки. «Ні, руки не здіймаються, не можу!» «Чогось за серце стисло!» «Дай, ну я!» Килина вихоплює від Лукаша сокиру і широко замахується на вербу. Всю мить з неба вогненим змієм-метеором злітає перелесник і обіймає вербу. «Я визволю тебе, моя кохана!» Верба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 Вихоплюючи з вогню, що тільки можна вихопити, і на клунках та мішках виносять скулених злиднів, що потім ховаються у ті мішки. Діти бігають з коновками до води, заливають вогонь, але він іще дужче розгоряється. Мати до Лукаша. Чого стоїш? Рятуй своє добро! Лукаш. Стоїть, втупивши очі в Крокву, Що вкрита кучерявим вогнем, як цвітом. Добро! А може там згорить і лихо? Кроква стряскотом рушиться, Іскри стовпом прискають геть угору, Стеля провалюється, І вся хата обертається в кострище. Надходить важка, Біла хмара, і починає йти сніг. Хутко крізь білий застил сніговий Не стає нікого витко, Тільки багряна мінлива пляма Показує, де пожежа. Згодом багряна пляма гасне, І коли сніг рідшеє, То витко чорну пожарину, Що димує і сичить от вогкості. Матері Лукашевої і дітей килинових та клунків з добром уже не видко. Крізь сніг мріє недопалений оборіг віз та дещо з хліборобського начиння. Килина з останнім клунком у руках сіпає Лукаша за рукав. Лукашу. Ані руш. Чи у стовпів? Хоч би поміг мені носити клунки. Та вже ж ви повиносили всі злидні. Бийся по губі. Що се ти говориш? Лукаш сміється тихим, дивним сміхом. Я, жіночко, бачу те, що ти не бачиш. Тепер я мудрий став. Ой, чоловіче. «Щось ти таке говориш? Я боюся!» «Чого боїшся? Дурня не боялась, а мудрого боїшся?» «Лукашуню, ходімо на село!» «Я не піду! Я з лісу не піду! Я в лісі буду!» «Та що ж ти тут робитимеш?» «А треба все щось робити?» Як же маємо жити? А треба жити? Пробі, чоловіче, чи ти вже в голову зайшов, чи що? То так тобі з переляку зробилось. Ходімо на село, закличу бабу, травиляти порополох. Лукаш дивиться на неї з легковажною усмішкою. А хто ж тут недогарків отих глядіти буде? Він показує на і на Ой, правда, правда, ще поростягають. Аби довідалися, що горіло, то й набіжать села людись катіє. То вже хіба постій тут, Лукашуню. Я побіжу десь коней попрошу, бо наші ж геть у стайні попеклися. То зберемо на та й завеземо десь до родини твої. Може, пустять? Ой, горе... Якось треба рятуватись. Останні слова промовляє, вже біжучи до лісу. Лукаш проводжає її тихим сміхом. Незабаром її настає не видко. Від лісу наближається якась висока жіноча постать у білій додільній сорочці і в білій зав'язаній по старосвітському намітці. Вона йде, хитаючись, наче од вітру валиться, часом спиняється і низько нахиляється, немов шукаючи чогось. Коли надходить ближче і спиняється біля ожинових кущів, що ростуть недалеко від пожарища, то випростується, і тоді видно її змарніле обличчя, подібне до Лукашевого. Хто ти? Що ти тут робиш? Я загублена доля, завела мене у дебрі нерозумна своволя. А тепер я блукаю, наче морок погаю, низько припадаю, стежечку шукаю до минулого раю. Ой, уже ж та стежка білим снігом припала, ой, уже ж я в цих дебрях десь навіки пропала. Оломиш моя доле, Хоч отую ожину, Щоб собі промести, По снігу провести Хоч маленьку стежину. Ой, колись я навесні Тут гаю ходила, По стежках на признаку Дивоцвіти садила. Ти стоптав дивоцвіти Без ваги попід ноги. Скрізь терни байраки та й нема признаки, де шукати дороги. Пригорни, моя доле, хоч руками долинку, Чи не знайдеш під снігом з світу стеблинку? Похололи вже руки, що пучками не рушу. Ой, тепер я плачу, бо вже чую і бачу, що загинути мушу. Лукаш, простягаючи руки до неї, Ой, скажи, дай пораду, як прожити без долі. Доля показує на землю в нього під ногами. Як одрізана гілка, що валяється долі, вона йде хиляючись, і зникає в снігах. Лукаш нахиляється до того місця, що показала доля. Знаходить вербову сопілку що був кинув, бере її до рук і йде по білій галяві до берези. Сідає під посивілим від снігу довгим віттям і крутить в руках сопілочку, часом усміхаючись, як дитина. Легка, біла, прозора постать, що з обличчя нагадує мавку, з'являється за берези і схиляється над Лукашем. Заграй, заграй, дай голос мому серцю. Воно ж одно лишилося від мене. Сати, ти ти пирицею прийшла, щоб з мене пити кров. Пий же, пий! Живи моєю кров'ю, так і треба, бо я тебе занапастив. Ні, милий. «Ти душу дав мені, як гострий ніж дає вербовій тихій гілці голос!» «Я душу дав тобі, а тіло збавив, бо що ж тепер а з тебе, тінь, мара!» Лукаш з невимовною тугою дивиться на неї. «О, не журися за тіло!» Ясним вогнем засвітились воно, Чистим, палючим, як добре вино, Вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже, Вернувшися в рідну землицю. купі з водою там зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, Вбогі й багаті, Веселі й сумні,